la microfon este preotul Valeriu anunțând un nou program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, respectiv programul L142, în cadrul căruia studiem, iubiți ascultători, Evanghelia după Luca, capitolul 10, astăzi vom avea pentru început versetul 39. Înainte de aceasta, haideți să mai petrecem puțină vreme cu Pavelică în Țara Luminii, așa după cum ne descrie Cristina Roy, în cartea cu același nume. El stătea de acum în cumpănă cu privire la faptul să-i spună sau nu și bunicului, să-i descopere și bunicului ta în aceasta mare a lui. Totuși, cu cât înainta în citirea Scripturii, cu atât mai puțin se gândea la împărăția poveștilor și, fără să-și dea seama, venea acum în fiecare zi în peșteră numai ca să știe mai mult despre Isus. O, acest Iisus! Ce bunătate stă alături de a lui și ce putere din lume! El putea face tot ce vrea fără îndoială pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Nu prea înțelegea că ce se petrecuse pe malurile Iordanului între Iisus și Ioan, acest om ciudat care nu se hrănea decât cu lăcuste și cu miere sălbatică. A priceput numai că s-a auzit un glas din ceruri. Și cerul fiind locuința lui Dumnezeu, el era acela care făcea să se audă că Isus era fiul său mult iubit, de care trebuia să asculte lumea. Dar cum venea asta? Ah, nu era de Ciosif adevăratul său tată? O, înțeleg. Este cum ar fi bunicul Juriga, care nu-i bunicul meu adevărat. Dar așa cum îmi poartă el de grijă, lumea își poate închipui că eu sunt nepotul lui. Pavelică își mai spunea că trebuie să asculte de Domnul Isus, pentru că așa poruncise Dumnezeu. Când voi fi lămurit asupra celor ce spunea el oamenilor, voi face totul și voi asculta fără să-l văd. O, ce puternic era el și cum a știut să se împotrivească diavolului când a voit să-l ispitească. Și iată-l chemând la el niște pescari și învățându-i să vindece orice boală. El dădea oamenilor tot ce cereau, până și pâine cu care să-i hrănească cu miile. O, ce este aici în cartea asta? Dar ce să se întâmple acum când oamenii încep să se întoarcă așa de cruzi împotriva lui Isus? Ce lucruri grozave avea să citească! Nici nu mai dormea. Atât de vii îi veneau în minte acelei priveliști neobișnuite, acea noapte îngrozitoare, acea grădină unde se rugase Iisus și unde se lupta sufletește așa de tare că sudori ca de sânge îi curgeau pe frunte și ucenicii aceia care puteau să doarmă. O, oh, dacă aș fi fost acolo, l-aș fi îmbrățișat și aș fi spus, nu-ți fie teamă, Dumnezeu te va scăpa. Dar nu, nu l-a scăpat. Oare de ce? De ce nu l-a fi scăpat pe Iisus? Ia uite, ei au venit, l-au legat ca pe și apoi? Dar lacrimile îl împiedicau pe copil să citească mai departe cum l-au lovit pe Iisus, cum și-au bătut joc de el și cum l-au răstignit pe cruce. O, și eu n-aveam nici cea mai mică idee că Hristosul de pe crucea de lemn dinaintea caperei este chiar Domnul Iisus. Păi, la drept vorbi, nu El ci numai o înfățișare în lemn, dar cel puțin acum știu cum a fost răstignit. De-a ști numai, pentru ce nu l-a scăpat Dumnezeu când a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Vai, l-a lăsat să moară și l-au îngropat. Pavelică a închis cartea și s-a înapoiat cu totul entristat acasă. Iubiți ascultători, copilul acesta a putut să trăiască viu, evenimentele descrise în scriptură, inima lui era încă foarte sensibilă față de suferințele prin care a trăit Domnul Isus, pentru că el nu se obișnuise cu sânge, cu cruzim, cu violență și cu bătăi cu care s-au obișnuit copiii noștri și noi în fața filmelor și în fața programelor de televizoare. Mai este vreo mirare că oameni cu simțurile acestea atrofiate nu culeg roade când vorbesc, când prezintă suferințele Domnului Isus. Doamne Tată Ceresc, fie ca și lecțiunea de astăzi în fața căreia ne vom afla pentru câteva minute, să trezească în noi conștienți acestui adevăr, să ne ducă la o pocăință adâncă, renăscând și reînviind din noi facultățile spirituale prin care te putem Pricepe și prin care putem veni în contact direct și real cu tine. Amin. Thank you. Iubiți ascultători, suntem în versetul 39 de la Luca de la capitolul 10, în împrejurarea în care Domnul Isus face binecuvântata vizită în casa Martei și Maria. Aflăm aici că Marta avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Cel din lucru pe care trebuie să-l faci când dintre Isus în casa ta, este lucru pe care l-a făcut Maria, și anume, s-a așezat jos, adică s-a desfințat. Lepădarea de sine este condiția primă pe care o cere Domnul Isus de la tine, care vrei să-i fii ucenic. Lepădarea de sine este temelia pe care își zidește Domnul Isus Templul lui în tine, dragul meu. Lepădarea de sine să-ți fie starea care trebuie să te însoțească necurmat în umblarea ta pe pământ, în slujba la care ești chemat. Maria, deci, s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Numai când te golești de tine însuți, poți fi umplut cu adevărul lui Dumnezeu. Numai când te așezi jos, poți privi cu adevărat cerul. Când te smerești, poți asculta cele de sus. Singura poziție potrivită a omului când intră Isus în casa lui, este jos la picioarele lui. Maria, așezându se jos, n-a mai fost țintă pentru nimeni, lăsând să se vadă numai Isus singur și n-au mai atins-o, Vânturile îngrijorărilor vieții ca să o deranjeze De aceea a putut asculta liniștită pe marele ei învățător Până când nu te așezi jos Toți și toate te ating Și nu poți fi atent la glasul adevărului Nu-l poți asculta Când te așezi jos însă la picioarele Domnului Poți asculta liniștit cuvintele lui Dacă nu-ți iei locul acesta Poți să fii înșelat și să asculti alte glasuri străine Maria s-a așezat jos ca să asculte, nu ca să fugă de lucru sau de răspundere. Numai aceasta este adevărata coborâre, așezare jos, când o faci cu intenția de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Altfel să știi, nu este coborâre, ci este un mijloc de a atrage privirele altora ca să primești laude. Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Picioarele Domnului pe pământ, sunt toți credincioșii săi, toți cei care prin credință și pocăință l-au primit ca mântuitor. Să ne alipim fără părtinire de aceste spinte picioare și atunci vom putea asculta și înțelege cu adevărat cuvintele lui. În versetul 40 citim că Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis Doamne, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat să suge singură? Zi dar să-mi ajute! Oricât de măreață este lucrarea în care ești prins, dacă o faci cu inima împărțită, își pierde valoarea și Dumnezeu nu o primește. Împărțirea inimii este o lucrare satanică și tot ceea ce se face din această stare nu aduce rod pentru Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor. Diavol, în limba greacă, este diabolos care în înseamnă cel ce aruncă în două părți, cel care este împărțit. Citim despre Marta că era împărțită cu multă slujire. Nu vrem să judecăm pe Marta, ci vrem să învățăm cum să ne purtăm noi, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pilda Martei ne slujește ca îndreptare, căci de aceea a pus-o Duhul Sfânt în Evanghelie. La Marta, începutul n-a fost bun și din pricina aceasta, Celelalte lucruri nu erau bune. Când temelia este bună, tot ce se zidește deasupra este în siguranță. Cel din tâi lucru pe care trebuia să-l facă Marta, când Domnul Isus a intrat în casa ei, era lucru pe care l-a făcut Maria, adică să se așeze jos ca să asculte cuvintele lui. Adică să se lase ea slujită de Domnul. Mântuitorul nostru s-a coborât la noi și a dezbrăcat slava cerească, nu ca să-i slujim noi întâi, ci ca El să ne slujească și prin slujba aceasta să ne pună pe noi într-o stare după voia lui Dumnezeu, să ne nască din nou și apoi să ne facă împreună lucrători cu El. Marta vrea să slujească pe Domnul Isus dându-i cele materiale. Maria vrea și ea să-L slujească, dar lăsându-se ea slujită de El. Marta avea plăcerea de a da multe Domnului Isus. Maria simțea nevoia de a primi multe de la el. Numai după ce primești, poți să dai. Urmașii lui Adam sunt căzuți, sărăciți de păcat. Păcatul jefuiește toate bunurile omului, lăsându-l sărac de tot. De aceea omul trebuie să se lase întâi ridicat și umplut cu darul vieții cele noi și apoi să slujească Domnului și semenilor. Când nu te lași lucrat de Dumnezeu, ești un om împărțit, fără bucurie și fără pace. Numai lucrarea lui în noi ne unește cu el, ne unește în noi înșine și ne unește cu toții lui. Altfel, suntem împărțiți, dezbinați, suntem încă pe terenul diavolului, adică într-o stare firească și vrăjmașă lui Dumnezeu. Domnul Isus umbla din loc în loc ca să facă lucrarea lui Dumnezeu Adică s-adune pe toți cei împărțiți în casa unității lui Dumnezeu. El nu căuta bunurile materiale ale Martei, ci o căuta pe ea ca să o facă după voia lui Dumnezeu. Vedeți, Maria a înțeles lucrul acesta și de aceea s-a așezat jos și asculta cuvintele marelui învățător Iisus Hristos. Pe toți aceia care se așează la picioarele lui, el nu-i deranjează, nu-i trimite după alte treburi, căci nu este nimic mai însemnat ca starea liniștită la picioarele lui. Marta, deci, ni se spune aici în cuvânt că era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să suge singură? Zi dar să-mi ajute! Vedeți, nu orice venire la Iisus este spre bucuria Lui. Marta a venit repede ca să-l roage, să-l trimită la alte treburi pe Maria, care se afla la picioarele lui. Putea să facă așa ceva Domnul Isus? Păi el tocmai de aceea a venit din cer, ca să aducă sufletele la picioarele lui, să le aducă, nu să le trimită la muncă pe pământul blestemat. Munca făcută din stare de păcat este o muncă blestemată, care nu aduce fericire omului, și nici bucurie pentru Dumnezeu. Mai întâi vine eliberarea de păcat și apoi toate celelalte. Cineva vorbind despre faptul că Marta se plânge împotriva Mariei, că adică Maria stă la picioarele Domnului Sis în timp ce ea Marta are să ducă toate grijile casei, zice așa. Este fericită familia în care Marta se plânge de Maria. Cât de puține familii se plâng în felul acesta. Lumea ne ia tot timpul nostru, toată grija noastră și toate gândurile noastre, așa că pentru Dumnezeu rămâne prea puțin timp. De foarte multe ori, și în căminurile noastre, Marta poate să se plângă de Maria, căci grijile casei îi apasă pe mulți și îi țin departe de picioarele Domnului Isus. Foarte rar sunt astăzi creștinii în odăițe lângă Biblie și în rugăciune, cei mai mulți aleargă în lume după cumpărături, după felurite treburi pământești, vizite, excursii sau altele de felul acesta. Marto, Marto, ne vom plânge de tine la învățătorul, pentru că îl lași singur și negligezi învățătura lui și toate acestea din pricina acestei lumi împovărătoare. Doamne, ajută-ne să cumpănim bine datoriile către alții, dar ție să-ți slujim în felul cel mai bun. Amin. În versetul următor, versetul 41, Domnul Isus, provocat de Marta care vine necăjită la el și îi reclamă pe Maria, îi spune Martei în răspuns. Drept răspuns, Isus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Observăm că, dacă vrei să știi adevărul, trebuie să ți iei timp să-l înveți, să te smulgi din brațele tuturor celorlalte ocupații, oricât de necesare ar fi, și să rămâi numai cu el. Numai când știi adevărul, poți să judeci drept, poți umbla pe calea cea dreaptă a lui Dumnezeu. Altfel, viața se află într-o necurmată primejdie și este totdeauna frământată și plină de teamă. Numai adevărul te eliberează de orice robie, îți dă echilibru și te odihnește. Domnul Isus a intrat în casa Martei ca să aducă adevărul, ca să învețe pe cei ce locuiau acolo, căci pentru acest lucru umbla el din loc în loc, pentru acest lucru s-a întrupat pe pământ. Marta, însă, era ocupată cu multe treburi și nu avea timp pentru învățătura adevărului, lucru pe care îl făcea Maria. De aceea, Domnul Isus, care iubea pe Marta, a mustrat-o cu gingășie, cu hotărâre, ca să o trezească. Și el îi spune: Marto, Marto! Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Martirul Sextus spune așa. Dacă vrei să trăiești bucuros, ferește-te de treburi multe, căci dacă faci multe, vei face și lucruri rede. Marta se îngrijora și se frământa. Dar de ce se afla ea în această stare? Pentru că n-avea încredere în Domnul Isus. Dar încrederea este o latură a adevărului care trebuia să-l învețe ea și pentru care nu își făcea timp. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede în el și el va lucra, spune Psalmistul, în cartea lui Dumnezeu. Avea Marta încredere în Domnul Isus? Se poate întâmpla ca cineva să-și încredințeze soarta în mâna Domnului, dar să nu se încredă că Domnul va lucra. De aceea vin îngrijorările și frământările în sufletul lui. Îngrijorările și grijurile sunt spini. Cununa de spini purtată de Domnul Isus era cununa îngrijorărilor noastre pe care El le-a luat asupra Lui. Marta, pentru că nu-și lua timp să stea la picioarele Domnului ca să învețe lucrurile duhovnicești, era o să pământească și de aceea o frământau îngrijorările pământului. Nu era necredincioasă. Era credincioasă, dar era o credincioasă aplecată numai cu ochii înspre pământ. Sunt credincioși pământești. Pământul este pricina tuturor frământărilor și îngrijorărilor. Nimeni nu se îngrijorează și nu se ceartă pentru cer. Toate certurile vin numai din pricina lucrurilor de jos, de pe pământ. Marta a făcut și lucruri bune și avea gânduri bune față de Domnul sus și față de ucenicii săi, de aceea și-a deschis casa pentru ca să-i găzduiască. Dar oricât de bune gânduri ai avea pentru Mântuitorul și oricât de mari jertfe ai face pentru el, dacă nu sunt izvorute dintr-o totală lepădare de sine și dintr-o smerită ascultare față de el, nu sunt primite. El nu primește lucrările și jertfele unei inimi împărțite. Oamenii cu inima împărțită nu plac lui Dumnezeu. Inima lor este împărțită, de aceea vor fi pedepsiți, spune prorocul Osea în capitolul 10 cu versetul 2. Marta era o slujitoare a Domnului, dar nu era o slujitoare aruncată la picioarele lui, așa cum era sora ei, Maria. Din pricina aceasta avea inima împărțită, din pricina aceasta se îngrijora și se frământa. Numai când te arunci pe tine la picioarele Domnului, te adună El și face din tine un om nou, o unitate desăvârșită în tine însuți. Cuvântul Evlavie înseamnă cel întreg, cel unit în sine, cel neîmpărțit în inima Lui. Cine este unit cu Domnul printr-o lepădare totală de sine, este potrivit pentru slujba Lui. A te prăbuși la picioarele Domnului Isus, acesta este începutul adevăratei vieți cu El, este condiția primă pentru cine vrea să devină creștin și slujitor al Evangheliei. Marta a vorbit de sus, adică de pe picioarele ei cu Domnul Isus. Din pricina aceasta în vorbirea ei, a îndrăznesc să-i facă observație. Când vorbești de sus, găsești vină la toți. Maria a vorbit de jos. Nu se mai folosea de picioarele ei. Ea era prăbușită la picioarele Domnului. Dă-te jos, îi spune Domnul lui Zacheu. Toate lucrările făcute de sus, de pe picioarele tale, adică din starea Martei, nu sunt primite de Domnul Isus. Când te ocupi cu lucrurile pământului, în timp ce Sus pe care l-ai primit în casa ta vorbește despre lucrurile cerului, faci un păcat. Marta, deși avea gânduri bune față de Domnul Isus, totuși făcea rău că se frământa cu lucruri de pe pământ, în timp ce el vorbea despre lucruri cerești. Un om al lui Dumnezeu spune așa. Sunt de părere să nu mâncăm mâncărurile gătite în timpul adunării. Oala cu varză este un idol? dacă sora o în timpul adunării. A lua partea Domnului ca să o dai unor lucruri de pe pământ este un păcat. Maria n-a făcut așa ceva. Ceea ce a dojenit Domnul Iisus la Marta nu era faptul că lucra, ci pentru că lucra într-un timp nepotrivit. Timp nepotrivit pentru lucrare pământească este totdeauna timpul când uiți partea care se cuvine Domnului, când pierzi prilejurile sfinte, așa ca Marta. Domnul ne-a așezat cu un scop pe pământ și anume să ne facă purtători ai apei celei vii, să fim conducte prin care să curgă apa vieții spre cei morți în păcat. Acest lucru nu-l poate face cu noi decât rămași fiind la picioarele lui ca Maria. Să luăm loc, deci, la picioarele Domnului Isus, să lăsăm treburile cele multe ale Martei și să facem unicul lucru pe care l-a făcut Maria, adică să ascultăm cuvântul său, să credem că El are grijă de noi, că interesele noastre sunt în mâna sa și că toate împrejurările noastre sunt sub controlul înțelepciunii Lui. Să fim mulțumiți cu ceea ce El ne-a pregătit, să rămânem liniștiți. Toate lucrează spre binele nostru. Pacea lui Dumnezeu să domnească în inimile noastre. Prea curând vom părăsi această lume și vom lăsa în urma noastră ceea ce ne-a preocupat tocmai cel mai mult. Să fim plini deci nu de îngrijorări, ci de rugăciune. Să împlinim datoriile Martei din starea și Duhul Mariei. Să privim mustrarea Domnului față de Marta ca și cum ne-ar fi făcut-o nouă, și să înmormântăm îngrijorările noastre acolo unde El a înmormântat păcatele noastre. În versetul 42, Domnul Isus, după ce face această mustrare plină de gingășie Martei, îi spune în continuare. Dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Iubiți ascultători, trebuie să învățăm să cunoaștem acel singur lucru care trebuiește și să alegem partea cea bună în toate privințele și în orice timp. Aceasta este cea mai mare înțelepciune de care avem nevoie noi, răscumpărații Domnului Isus. Și această înțelepciune ne este dată dacă o cerem cu credință și o căutăm cu stăruință. Care este acel singur lucru și acea parte bună de care avem nevoie necurmat? Aceasta este predarea totală în mâna Domnului Isus și prăbușirea ființei noastre la picioarele Lui, fără nicio altă dorință decât aceea de a asculta cuvintele Lui. Aceasta înseamnă închinare. Părtășia sau comuniunea cu Dumnezeu nu se poate realiza decât după ce împlinim condiția de mai sus, condiție pe care o împlinise Maria. În afară de o predare totală și fără adevărată părtășie cu Dumnezeu, nu are valoare nimic în viața noastră de creștini, nici rugăciunea, nici dărnicia, nici slujba pentru Dumnezeu. Fără o predare totală, nu înțelegi lucrarea lui Dumnezeu și ești stăpânit tot timpul de un duh de nemulțumire și de certă. După ce omul este răscumpărat, adică a primit prin credința răscumpărarea adusă de Domnul Isus, trebuie mai întâi să învețe să se închine, adică să se predea, apoi trebuie să învețe să umble și după aceea, în sfârșit, este trimis în lucrare. A te închina înseamnă a te supune în totul lui Dumnezeu a primi voia lui așa cum este ea, fără murmuri și fără șovăire. Nu lucrarea întâi, ci întâi închinarea, adică să primești voia lui Dumnezeu în totul. Iată ce vrea Dumnezeu de la noi. Așa a făcut Domnul Isus când a zis, iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci, nu lucrarea lui Dumnezeu, ci voia, voia lui Dumnezeu. Acesta a fost gândul Domnului sus când s-a întrupat ca om. Și numai după ce a acceptat în totul voia lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat să facă lucrarea lui. Atâta vreme cât nu învățăm să ne închinăm, adică să ne supunem voiei lui Dumnezeu, nu putem să Vârși lucrarea lui Dumnezeu pentru că nu o cunoaștem și nici nu prețuim. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem programul L142 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Minutele care ne-au mai rămas disponibile le vom folosi din citirea unei poezii al cărei titlu este O slăvită cruce aspră. Poezia aceasta ne ajută să înțelegem mai bine felul în care putem. Învăța voia lui Dumnezeu și anume prin darea la moarte a voii noastre. Tot ceea ce emană din noi, din firea noastră veche, trebuie dat morții prin lepădare de noi, prin lepădare de sine însine, în mod conștient și cu totul deplin, iar în felul acesta vom face loc voii lui Dumnezeu să se facă în viața noastră. Să dăm deci ascultare poeziei. O slăvită cruce Aspră simbol și mijloc divin Al durerii și al izbânzii Date jertfă mântuirii Numai tu mă faci și astăzi Să înțeleg prin ce preț vin Liniștele conștiinței Și luminile sfințirii Tu mi dai harul De a înțelege că al biruinței Nimb nu-l ating Decât prin jertfa cea mai înaltă Cu putință, că suprema Izbăvire pot să am Doar dând în schimb tot ce poate fi mai unic și mai scump pentru o ființă, că nu pot avea lumina cea de -a pururi pe deplin decât când înving puternic toate nopțile din mine și când orși ce ne care uneori mai vin nu mi mai tulbură adâncul limpezimilor senine. Dar ca să rămân acolo, nalt și liniștit mereu, ținem totdeauna tare hotărârea despărțirii numai dezlegat de toate, sunt unit cu Dumnezeu, când frângându-mi nimicirea, sunt deasupra nimicirii. Amin.